Veneen kapteeniksi tai aja polkupyörällä ilmojen halki. Virossa seikkaillessa vain mielikuvitus on rajana. Testaa millainen seikkailu sopii juuri sinun perheellesi osoitteessa visitestonia.com. Voit myös voittaa perheellesi seikkailuloman Virossa suuntaamalla lauantaina Kampin kauppakeskukseen koko perheen aarejahtiin. Lisätietoja Facebookin löydä Viro Visit Estonia sivuilta. Tämä on 98,5 megahertsiä. Radio Helsinki. Nyt on kuulkaa, että on se on tuolla itse. mä täällä itse. Mutta nyt kuulen jossain määrin. Mä en mä enää Se ei Mä mä enää näe Mä Mä enää enää mitä Mä Mitä ja nälkäiset veet laivaamme piirittää. Sateen kaaren maan jäi kauastaan. Kun ystävyys toivoja Meet Aivan. mä teknisiä täällä näin. nämä 50 kertaa tänään sitten ole paalella ne kolkaan teki Ja nälkäiset veet laivaamme piirittää. Sateen kaaren maan jäi kauastaan, kun ystävyys toivoja va jo, <sum> jo, jo he he yksin, niin heti alkaa kaiken No niin, näin jatketaan taas. Mikä kalasimme soimaan Tekniikka ihan junturassa ei ole miehistä parhaat paikat päällä. No te tuli ja jeesus on heittäneet. Onko se koska silloin teillä ei Miehistä parhaat ja no, nyt Nälkäiset Täällä, veet laivaamme piirittää. Sateen kaaren maan, jäi kauastaan. Kun ystävys, toivo ja veljeys ahto jäihin Paisketaan. paiskataan. tiedtä Vistä varha on matka me pää Käiset feat aivamme piirittää, sateen kaillaan, ei kaudasta, toivoja vel... Suositellaan vaan Paltoneemme, pastisvetelainen. on makkelmettä. aika suurella. Keskkopuu niin kuuluu. Okei, okay. on jotain jotain. sit you try turning it? Kyllä, kyllä, kyllä. vuotta kyllä. maa. nyt on mennyt. 10 mi minuuttia tulee kohta täyteen, tässä on 10 minuuttia tulee kohta täyteen, on 10 Nyt tässä näin. Oh, the oh, oh, oh, adorosa oh, oh, oh, kärsimysten tie No näin. Hei, näinhän tää on paljon mukavampaa. Nyt kuuluu ääni tässä kunnolla, mutta siis se biisi soi kuitenkin tuolla alla, että tässä mitään tämä kummempaa. Ja mitäs tässä on tullut lisää näitä viestejä. Tässä on tämä potki ja tämä tämän tässä meikäläisen viestivempaan, että pitää pitää jatkuvasti vänksellä, että se saa kuuluviin sieltä jotain. Tai näkyviin jotain. Että se Jollat ei jollati hyviä hy hy hy hy hy syttymäpäiviä. Paska vaan me pii. radio Novaksi. Tönätetä ottaa tien meille kaikille, jotta meidän ei tarvitse kärsiä Länä uusi, Jesus. Nyt me no no, no, no nyt menee hermo. Nyt on alkamone kärsimystä tien menossa. Ahto jäihin. Paiskata. Mä voin sanoa, että tässä vaiheessa tämä idea soittaa, tämä 50 kertaa putkeen minuutin verran, niin se ei tunnu enää kovinkaan hyvältä. Se ei tuntunut alunperinkään hyvältä, illetä, eikä se tuntunut tänne tuli mutta mä ajattelin, että mulla käy länää säädikseen, täytyy saada teosta, ja ei se mistä on missään, niin... Kun radiosta netistä hieman viimeenä yhtä kuin... Tämä että yhtä kuin sata kertaa laina. Lädä sata, hyvä. Joo, Suomi sata, laina sata. Ja meikäläinen puoli vuosi Se on kaksi puolista. Voitte mulle velkaa. Jo nälkäiset veet, aivamme piirittää. oikein jatkuu tuosta noin, mutta en tiedä, se ei, se ei selviä. Tuohon alkuun tuli paljon viestejä, mutta mä nyt niitä näet, mä niitä selata, niin toi simahti toi koko viestivempaa, niin en koske siihen nyt enää siinä mielessä. Vasta! Teknistä vaikeudet, kyllä se on piirryttömästi tähän vielä lorossaan. Kärsimysten tie! Näin! Tähän olisi tietenkin voinut laittaa. Totta tulee joltakin koneelta, että mun itse itse tätä laittaa aina uudestaan. Ehkä se on näin jotenkin inhimillisempää ja kärsimys on suurempaa. Ja se olen minä ja Länen. Ränä. Länenkin on täyttänyt 50. Tupla tai kuittiin sata kertaa vielä lorosaa jo lorosaa joo. Nyt kuuluu Aivaa vähän enemmän, mutta pitu huonosti silti, selvä. Oli mitä se olisi 50 vuotta sulla konserttia tai kiertoa, no olisihan se. Tässä sitä nyt sitten on ihan riissali sano minä. Puolestaan estoy voy. Munoi apas jotain. No en miete, to me mu teke jos on teke, jos tehdät se. Di adorosa. se ääni alkaa mennä ikä ihmisellä. Niinpä! Aloitan kohta soimaan kappaleen, niin kuin aloitin minuutti sitten soimaan. Minuutti sitten tuli huomattavasti parempi kuin nyt. Kuka kantaa vastuun, jos itsemurhatilastossa syttyy piikki tämän lähetyksen aikana? Niin, katsotaan nyt. On mikä onne Arille, vaikuiselle aikuiselle? Kiitoksia tuostakin. Jälkäisi. Joo, siellä on, tullut on konsepti, tullut paskissa järjesti joskus paskaleva aikuiselle konsepti. Paskaellaa on jo 50 vuoden ajan ei, ei olekaan huono saavutus. No jaa. Jäi onneksi No onneksi onneksi tulla ja kiitoksia, kiitoksia onneksi onneksi toivoja next. Kudstastus Paiskataan! ja veljeys. Nyt ei, ei mennä ihan niin, koska toi soi äh, kolme sekuntia sen yli niin Mä olen takulassa toisen 50 kertaa, mutta on 15 kertaa, että ilmeisesti se on valmis. Mä huomasin, kun toi viisi lähti suomaan, että ei, ei helvetti soikoo, ehtiinkö mennä edes siihen ennen kuin se minuutti tulee täy täyteen, ja mutta niin, parappa, veen. niin parappa jo siihen, justi siihen siihen. Mä haluan, että no, äsken säädestä muutama teosta Länälleen, mä voin tarjoa, Sampo laittoi, no joo. Onne, Ari Peltan, aiotta radioju, tästä miksi? Hei, voisitko soittaa kappale kappaleen Rosa? sitten tommi, näytä, kiitos, joo. Sitä toivottiin tosi itse asiassa aikaisemminkin. onne, kiitos. Oh, Täällä ei ole varmaan ikinä tullut näin paljon viestejä. Paskisilman teknisiä ongelmia on kun länen ilman porkeraperää. Näinpä, näinpä. Poiskas se kone. Onnea! Hyvä! Hyvä! Hyvä! Hyvä! Paljon onnea! Ja sitten Ari, eräs toinenkin ihminen haluaa onnitella sinua. Niin. Merkkihenkilö. kuka? Kekä? Kuka? Ken? Kumpi? Kumpainen? Mitä täällä tapahtuu? Muuta jää 50... Kakkaa! Niin helvetti, joo siis tuosta... Onnea 50 vuotiaalle paskaheittäjälle, teltoselle. Tommi Ventilö tästä terve. Paljon onnea 50 vuotiaalle paskaheittäjälle... Peltoselle. Kun se siitä. Kuolemakorja on paskaheitonkin. Ei muutenkaan hyvää elämän jatkoa vaan kaikille. Moi. Ei, mä nouse ylös, mä nousen pilviin. Mä tiedä, mitä. Mitä. Mitä. mitä? Sä kakun sun päälle? Sä... Mä nousee pilviin. Mä nousee pilviin. Mä istun sen se Oletteko, onko se jollekin? se syötävää? On, se on paskaa. Joo, joo, se on paskaa, Se on paskaa. Tommi länti on miehistä parhain kyllä. kärsimysten tie. Ari. Niin, kerro. Jassu. Ä, olen menettänyt ääneni, mutta yritän kertoa sinulle vanhimpana työkollegasi. Muistan sinut myös lepakon hehkeiltä ajoilta. Mm. Ja kaikki nämä vuodet sinä olet ollut ainoa tyyppi, joka on pitänyt aina kutinsa. Oho. Aha. Sinä, en tiedä oletko vegaani, olet kuitenkin ateisti, et ole polttanut tupakkaa koskaan, etkä juonut kahvia. Mitä muuta sinulla on sellaista, mistä me voisimme olla kateellisia? No siinä se suurin piirtein, että itse asiassa, mitäkö muuta, mitä mä en ole koskaan tehnyt, ei tuli itse asiassa nyt mieleen. Mä mietin kyllä jossain vaiheessa. Mä olin elämäni aikana ainoastaan kerran hakenut töitä, mutta se yhden kerran on kuitenkin tehnyt, ja sekin on Radio sitten. No nimenomaan, eli sinä et ole koskaan käynyt oikeassa Niin sekin, joo se, sehän oli kyllä. ihan suorittaminen. oikea työ. Niin. Sitten tuli mieleeni nimittäin näin tuossa Hakaniemen rytmin ulkopuolella ihalemasin Maurian Toro nummis. Oi, kato! Sitten minä ajattelin, että niin, että Ari dikkaa hänestä sitten minä ajattelin, että sä oot niin tämä media-alan niin Mauriantorun umminen, että oot pitänyt aina kutis, sä siellä missä on. Ja minä ajattelin, että kuka olisi sellainen urheilijamies, joka olisi mahdollisesti kuin te kaksi yhteensä. Kuka on hävinnyt kaikista vähiten maailmassa? Juha Mieto. Jotenka tässä sinulle, Ari. En usko, että et ole koskaan synnyt mämmiä. <suhilva> Minä olen sisään nä, nä, paristellut. Näytä Näkyykö kamera? Ei, ei mä tiedän, missä kamera. Ei, tuo, ei, tuo, ei. <suhilva> tämä, tämä. <suhilva> Oho. Anarkisti arille rakkaudella oh. nassukalta. O jo, älä kä hele kä melomme, kertö melommekin. Ei! Paina pois. <tos> <tos> Joo, paina pois. Kaikki, kaikki han oikeesti. Nyt tää ostaa sinulle. Vähän näkyy. vilautta, vilautta, vilahtaa, vilahtaa, vilahtaa, vilahtaa. Ei, ei usko olla uskautta. Mä en tiedä, mitä täällä kulostaa ulos. Varmaan kulostaa ihan... Upeelta. Joo, okei, upeelta kulostaa, selvää. Mutta pitäis kuulella uudestaan se Tommi Läntinen. Onks täällä jotain toivepiisiä muuten? Tommi! Hei, mitä se spiikkaa siellä se kaveri? Laitaksä hän yllä enää sieltä? Tommi Läntinen tästä, terve. Paljon onnea 50-vuotiailla paskaheittäjälle teltoselle kun se siitä kuolema korjaa paskaheitonkin. Ei muuta kuin hyvää elämä jatkoa, vaan kaikille. kaikille. Tommi Läntilön tästä terve. Paljon onnea 50-vuotiaalle paskaheittäjälle Peltoselle, kun se siitä kuolema korjaa paskaheitonkin. Ei muuta kuin hyvää elämä jatkoa, vaan kaikille. voi <tys> Kuulitteko se kappaleen? Joo. Mutta kohta tulee, kohta tulee. Joo, ihan justi. No niin. Radio Helsingin Paskalista kuoro yhtyy Länän. Ihan justiin saa. koneen kohta. No niin. Nosta sylän. <laughs> no niin, hienoa, hienoa, kiitoksia. Juu, Kaksi sanaa musiikkilinjastamme. Radio Helsinki. Serko tässä moi. Kun pääsiäinen on perhejuhla, jolloin tapana syödä hyvin, ja kun meille perhe ja hyvän ruoka on sydämen asia, Ollaan me Cellun kanssa tulevat Socialissa suunniteltu taas pääsiäisherkkuja, joista riittää jaettavaksi suuremmallekin seurueelle. Varaa siis pöytä meidän nettisivuilta, ota perhe Kainaloon ja suuntaa pääsiäisena pulevardille vaikka Harjassalla maustetun karitsanpotkan ääreen. Niin. Ja jälkkäriksi on muuten sellainen suklaamuna, ettei ole tässä kaupungissa ennen nähty. Mä rakastan Helsinkiä. Ja siksi mä haluan olla rakentamassa kaupunkia, jossa kaikilla on mahdollisuus hyvään elämään. Se tarkoittaa turvallista ja rasismista vapaata Helsinkiä, jossa on laadukkaat peruspalvelut kaikille. Päiväkodit on lähellä ja on luontoa, jossa hengähtää. Maan vihreä ehdokas Katja Mannerström ja sä voit äänestää mua numerolla 677. Hei, olen Hannu Oskala. Tällä valtuustokaudella sain aikaiseksi parkletit. Parkkipaikat muuttuivat terasseiksi. Tulevalla kaudella tehdään lisää elävää kaupunkia. Tsekkaa miten Hannuoskala.fi tai Facebook ja äänestä. 695 Kuule kauppias on meillä nämä pikkunen parat Ne pienet huomaamattomat, matto mutta kovin tärkeät Tarranapit, nabti muku pizza käyli bujat kogutka niin julistellistat siis laita hajon nokka kohti lekarppia ja pirskan ei muuta oppia löydät pikkunen ja paljon muuta tietysti siis Sillepanon svengaava ammattilainen jo vuodesta 1991. Tutustu osoitteessa deko.fi. Espoon kulttuurikeskus esittää. Meidän piti matkustaa junilla Pirjo Aittomäki, Anna-Mari Kähärä ja Sara Puljula kuljettavat muun muassa Elvi Sinervon, Aila Meriluodon ja Aulikki Oksasen runoja notkeasti chansonista ja kabareemusiikista kansanmusiikkivaikutteen väritettyyn poppiin ja jatsiin. Meidän piti matkustaa. Louhisalissa Tapiolassa keskiviikkona 12. päivä huhtikuuta kello 19. Liput saat lippupisteestä ja lisää faktaa hakusanalla Espoon kulttuurikeskus. Olet ystävien seurassa. Oli Tommi Läntisen seurassa äsken, voi hyvänä aikaisen, sentään sano minä sen kunniaksi. Oho, toinen on varmaan aika paljon viestiä ton äskeisen session aikana. LOL. Ihenna, ihana, kun rakkaislarioloista eri toteis hankari, että kaikille. A, jos ette, katsoit siellä, kun tulisittaa tämän varaslainen Paska nimittäin kyllä, tuo on tiedetty. Paska ei jättänyt koskaan soittamatta, respectimus, Maximus t ja sampa. Paska tarvitsee tekijänsä. Mämmi, hyvääni, kääntäkää kameraa tänne päin. Toivottavasti käännettiin kaunaisena siinä, kuuli äänestää, että kuolema korjaa Paska heikostaa. Kiitos päivännaudusta, hyvää. Ystävyys, toivo ja Oho, ei, äänekkääks metä, äänekkääks metä, äänekkääks metä, äänekkääks metä, ei vaan oh, oh, oh, Vian doloroksaa dolo oh, oh, oh, Kärsimysten täin Nyt ilmeisesti pitäis tää no tanoani, niin mulla on vaikka se on aika, että kunnolla, varmastikin. on vähän kun näin. Jostais, täällä näin. oli joku säätänyt nämä musiikit paremmin kuin mitä, mitä normisti pitää olla, mitä pitäisi olla suurin piirtein koritteissa. Ei ollut miusu, ei ole miusu kenenkään. Ei, se, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, Hei, hei, se oikein ota kun, ei, tässä nyt oon kävelly tuosta toi. Ja ei kaupasta. Mutta en ei mä tarkoitan mä koska to on koska se on kuurempi kärsimys. On sinä että tu mitään vaihtelua tähän näin, tähän näin. Paiskataan. tonnnea te väinö vaava niitä litti näi vistoevo don ross o okay. mitä mitä käytä tomi lantinen näyttää oikein kun on huutokauppa keisari kravolassa kysyn minemme kensä nokuttaa syhyltäni niin mienen kiin toista mier on matka koske siihen nappiin koske siihen nappiin koske siihen <hä> toita nopemit Aivan me piirtää. Pitäisikö! Santeen kääremä. Mä mä soitan pohta ärsyttää mä vaikka sitten. sit sillain. Elle Ei huuta Helsingin Helsinki onko nämä joku mun nämä Helsinki kyllä... Miten olisi siin planet Nazare roossa? Ei mitenkään. Ai ai ai. Nyt, nyt, nyt, se meni, nyt se meni melkein seuraavassa kestoon asti. alkaa siinä niin kauhistus oiko. Puhu, hei, ollaan melkein puolivälissä. Olen soinut no 25 kertaa nyt. Tese se, tee tämä itse ja en, en, en, tee. en mä enää voi. Mä enää ikuisesti että ollaan Mikä ihmeessä ne on saanut länän tähän näin mukaan käsittämätöntä? Miehistä nyt tulee joja hyvin paljon onnevaa. Niin Eeva. Hyvä, Eeva. Tää on matkamme pää. Jo nälkäiset veet laivaamme piirittää. Sateen taaren maan jäi kauastaan. Kun ystävyys, toivo ahto jäi paiskataan. No en tiedä sitä, mutta olen tavannut Lennän. Olen kerran ollut äh, Tommi Lentisen jatkoilla hotellihuoneessa joskus paritukku vuotta sitten. Miehis olen tämän ylpeänä kertonut aikaisemminkin. Tää on matkamme pää. Hirasta Tommia. Ei Tommia voi hidastaa. Tälkäiset veet, Taru story voya delie. Onko tämä semmoinen homo kattone kauhistus sentään. Nyt alkaa pikkuholi mitä tänne tässä vähän Hu hu huh. Mä oon pahoittanut, mäkin, mäkin, mäkin, minä mäkin, mäkin, mäkin, on mäkin, mäkin, mäkin, mäkin, mäkin, mäkin, mäkin, mäkin, mäkin, mäkin, mäkin, mäkin, tyyppinen mäkin, oli on kieten yön kautta oli vain elämään kappaleiden julkisu pettymys ja pettymys soitas siis ladan. joo hei hyvä idea näin, Maria Veitolaan Navan äsken. Paita nousi puoleen väliin. Paita nousi puolisalkoon. Puolisalkoon nousi. Kärsimysten tie, kun tänään täällä on, niin ymmärrettömmistä syistä sitten oltiin vaan puolisalossa. Hei, puolivälissä ollaan, puolivälissä ollaan, puolivälissä ollaan, puolivälissä ollaan. 25V, 25V. Miehistä parhaat. pitää turpa kiinni? Seuraavan. Minuutin ajan tuttu lähtee soimaan tulla kuohkaasti. Sateen ja ei Tommi Läntinen voi yes. Tommi Läntinen Tommi Läntinen, Tommi, Läntinen. Tommi, Tommi, Tommi Tommi Tommi Tommi Tommi Tommi Läntinen Tommi Läntinen Tommi Läntinen Tommi Läntinen Tommi Läntinen Tommi Tommi Läntinen. Tommi Läntinen onnitteli Mä OISIN ollut vielä video, missä Oli Lindholm nousee ylös, niin se OTSE OLU siinä. Mut hei, 100-vuotispäivä odotellessa. Mut nyt puhtaasti. Mä en olla sitten alamatta hiljaa tossa muka, mukana Kerssin aikana. Se on käsittämätöntä, mikä siinä nyt oikein on. Samppalat mulla on syyttänyt huomenna, onneksi olla sulle sullekin vaan. Toivottavasti, ettei täytä yhtä paljon kuin meikäläinen. Pitäis sun, sun sun vaan eläköity. Oomka, olkaa kuulostaa huolittomat kyllä. Läksetään saa tommin rytmissä. Ja tuonne oli viesti, vai... että Mutta vielä olla sieltä kohtaa. Mika on Tommi Länttisen lempiviine, Viia Dolorose. <tos> hyvä, hyvä, hyvä. On ystävys, ah, toivo ja veljeys. Ahtojäihin oh, paiskataan. Oh, oh, oh. Viia Dolorosa on muuten viisin nimi ja se kunniksella oli tätä... Oh, kärsimysten tie. Ei helvetti! Nyt alkaa ihan oikeesti pikkuin ajan yppii tää meininki. Sadessamme No se on nyt jostain tänä tänään kaks biisiä päästä. So, mikä toinen olisi superclassin Via via young, via free, blah, blah, it's all right. Mä on silloin, kun se ilmestyi. Ja sitten pelle miljoonaa elää, kun olet nuori vielä. <laughs> Mä tai 13, kun se tuli. Ei ole oikein nyt tähän sopivia. Freddy on tehnyt aina kaikki vuosikymmenen sopivat äh, versiot, mutta ei Ja mua alkaa huippaava. Kärsimysten. No kärsimystenpä tiesipä hyvin niin, sepä nimenomaan näin. Näinhän se on. Uuden uuden, nää nää. Hei, mulla on kummo kaks mikkiä tällänen, mä pystyn teemmän tällä. Mä, mä hoikkaan. Koehto, kelle, kelle, kelle, että Tää on matka. päälle vähän niinku noi professionaalit prokemuusikot oli joskus 70-luvulla Niillä oli kaksi kalloisia kitaroita, meikälä ne menetään me kahteen piirttää. mikkiin <hä> Sateen kaarenmaan Jäi kauastaan Kun toivo ja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 Mennä Tommy great. <lacht> Kyllä, mennä daimisi Come with the craze. Joku la. Joku saada läntinen elää lähti paikiksi ontomäärä. En oo mä en oo elänyt kohta ajanut koska kauhosta mutta valitettavasti hyvin hyvinkale. Mulla oli, jos joku tietää, onko meikäläisen ikäisiä sieltä, kun kotoisin, niin, niin tietää, että Jaakko Kivisto oli lukion rehtori silloin, mä olin, mä olin lukiossa, mä sanoin, mä no, en syö lihaa ollenkaan, eikä kala, eikä kana, ryhdy kasvissujaksi. Niin se, siis se, mitä pidetään tänä päivänä suvaitse, su full... niin, suopeana ja tavoiteltavana, niin silloin se oli ihan kauheata. Mun piti syödä pelkkää näkkileipää siellä sitten, koska rehtori jältä on mullut syödä ruokaa, lämmintä ruokaa siellä sitten. Koska hyi, hyi, syötti, hyi ei saa. Puhuvattakaa sitten siitä, että kun ei se mennä tullut menemään kirkkoon, niin rehtori... Rehtorin, se oli pappi ammatilta, niin sitten tuli kiva. Mä tein kerran yhä aamunavauksen, kun ne valittiin tätä, mä tulin aina myöhässä, myöhässä tota, no niin oli aamulla tunnille, mä mä en jaksa kulla sitä sitä satana Jumalasta, kun suurin piirtein joka toinen aamunavaus, kun se kuten usluliin, niin se sanoi, että teen sitten itse, olettaen te ettei tekisi, no tein. Tein sen nauhalle, sitä ei koskaan soitettu. Ja siis että Sitten. Sitten. Sit, Mua ei kutsuttu kuulusteluun siitä aamunavauksesta, jota ei siis lähetetty, vaan mun äiti kutsutti kuulustelua. Sami, Ei herä! Mulle kukaan koskaan kertonut, mikä sinä nyt oli niin kauheita ja mitkä asiat sinä ei pitänyt paikkaansa. Kukaan ei koskaan perustellut mulle sitä, että miksi tässä soitettu. Siinä mielessä täytyy sanoa, että Kärsimysten tie oli taistelukoht. Yhtään en kaipaa niitä aikoja. Ihan oikeasti. Ei pätkään vertaa. Se oli kyllä ihan sietämätöntä. Saatana. Pääkieliset erilaiset, että niin hein ei olit tullut kaupungilla turpa ja niin edespäin. Ihan aika, ihana aika. Kyllä nyt asiat on niin paljon paremmin. Mä olin, mä olin luokan ainoa, jolla ei ollut ajokorttia. Ja nyky, kaikki tommoinen, jos se rehtori käyttäytyy samalla tavalla, että se pakottaisi porukoita, porukoita jumalanpalveluksia ja kieltäisiä tämmöisen kassisapuskaan, niin sehän saisi saatana kenkää. Tänä päivänä, hyvä niin. Aivan ja sitten opettaa, opettaja. Mun, mun kaverilla oli tota, no niin, lupalla puola pois voimistelutunnilta. sinä nosti sen, sen graiville seinälle ja sanoi, että se on viimeinen kerta, kun tämmöisen homman. Siis kaikkeen nähden. Ja tommonen meni läpi ihan suoraan. Ei mitään varoita yhtään mitään. Siis ihan sairasta. ja lukio, haista paskalista! Kärsimysten tie menee nyt tauolle, onneksi! Radio Helsinki. Työblän Hei helsinkiläinen. Tiesitkö, että olet mukana rakentamassa ydinvoimalaa Pyhäjoelle? Vain neljäsosa suomalaisista kannattaa hanketta. Laitan Helsingin pyörimään uusiutuvalla energialla ja teen Helsingistä energiatehokkuuden mallikaupungin. Olen Janne Käpylehto, energialan tietokirjailija, asiantuntija, keksijä ja olen ehdolla Helsingin valtuustoon numerolla 663. Pupu on uusi premium salattien takeaway ravintola Helsingin keskustassa. Meiltä saat nopeasti huippuhyvät salatit pukaasi. Valmistamme kaiken omassa keittiössämme aina parhaista raaka-aineista, luomua ja lähituotantoa suosien, satokauden uutuuksia unohtamatta. Tule käymään ravintolassamme Uudenmaan katu 13 tai Volttaa. Pupu.fi. Salattia tosi tarkoituksella. Suosiotaan tasaisen vahvasti kasvattanut Pariisin kevät. Julkaisi helmikuussa kuudennen albuminsa Kuume. Uuden albumin myötä bändi kiertää ympäri Suomen. Ja huhtikuussa kiertue saavuttaa Espoon sellosalin. Ylhä, ylhä. Pariisin kevät. Espoon sellosalissa lauantaina 15. huhtikuuta. Hankin lippusi nyt lippupisteestä. Lisätietoja sellosali.fi. Radio Helsingin keväässä. Kostaset vännikkön. Jännän äärellä. Lauantaisin kello 18-20. Kuuntelet Radio Helsinkiä. Tommi Läntilön tästä terve. Paljon onnea 50-vuotiailla paskanheittäjälle, teltoselle. Kun se siitä kuolemakorjaa, Paskaheitonkin. Ei voltako hyvä elämä jatkoa vaan kaikille. Voi. Hei, hei, hei, hei, hei, hei. Meni, rikki? Menikö rikki? Menikö levy rikki ihan oikeasti? Nyt se hei, to, hei, ei ihan oikeasti. Ei, ei suostu soittamaan enää. Hei Ysiraita, mikä on? Mikä on? Onko onko onko teemo onko ihan oikeasti Onko ihan oikeesti rikki? Onko ihan oikeasti rikki? Ei so, eikö suostu soittamaan? Ei suostu soittamaan enää. Maa mahtava. Se meri se meni paskaksi. Mulla on valitettavasti täällä kyllä. kyllä nyt mä en kuule taaskaan, taaskaan itse näillä, näillä luureilla, mutta tota. Ovi ja nyt... Joo, ei se se, ei se. se ei toimi. Huhu! Mutta. Oletko se soittanut jo väärinpäin? Hei, nyt tuleeko sieltä. Joo, miksi? Miksi? Hei, ei täällä oli. Voi helvetti! Voi perkele! Mikä sillä oli? Välipäin ollaan sotittu jo kertsiä vaiheessa. Joo, hei niassa! Niassa, niassa miksa! Otapu, otapu tos uudet, niassa miksa, kuudet. Hyvä sääntä, niassa! Verusto ego Herrat, en Jassa, Ei, mutta lähti liian pitkään soimaan biisin. Jotain tuossa tosiaan tapahtui, mutta en tiedä mitä. Onneksi. Nyt riittää, tuli tuossa viesti vähän aikaisemmin, kun Jassa tuli tänne näin. Herranen aikaisemmin! onneari. Vaikka olit välillä pellä, niin Muista muistoi sinusta, kun juosit lähetystä, kun jokin koulun nousi uutisina. Olet sinne hienosti arvokkaasti. Tee hyvää Tee Pasi. Onko tässä nyt nämä säädöt sit kohillaan? Selvä. Ei se haittaa, vaikka olisikaan vaan mietin seuraavaa tyyppiä. tänään joku spessu? No jaa! Päättelepä! Oikea, Oikeissu Länsimäetollon myöhästymiseen ja Suomessa on tilaa vaan yhdellä läntisellä. hyvä vitsi! Länältä Arin 50-vuotispäivän kunniksen 55,0 ja viesti, Soita vielä. Joo! Ahto jää! Paiskataan vielä, vielä vartti! Ooooooooooooo! Hei leleleveti! mä tiedän, tiedä, se osuu ehkä jo joka seitsemäs kertaa perjantai silloin kun miettä täyttää vuosia niin... Ni niin, tota no, niin sitten ehkä 57 kertaa sitten seuraavalla kerralla sitten. Ari! Mitä? Papusikki trivia! Kuka on Amerikan suosittu naislaulaja? Lana Del Rey. Ai, ai, ai, ai, ai. Päivittämme taas tätä viestän ja tulee varmaan aika monta tuossa Jos pilloa saa tilalle, toivotaan. Nyt on asiaa. Oon joskus kuullut tarin, tarinan vanhojen tanssien suorituksesta. Pohdin tässä, pystytkö kertomaan sitä lisää? Jaa, pystyn, mutta en, en jaksa. Ei, nyt on liian pitkä tarina. Hihi, jarska ja kapu. Todellinen kärsimysten tunti tämä. Jasan ongelma on se, että saa kaiken kuulostamaan hyvältä näpit irtiä. <laughs> Nälkäiset veet tuli viesti. Joo, voiko olla tieni haukiota että tänä tänään 40 vuotta? Ihan kuin herran sentää. Voiko koko toimitus laulaa viedon lorosan aarille? No, kertsijän tuli tosta noin. Hei, tänään tulee, tulee toive. Otetaan toive tähän, tähän väliin. Soittaisipa Ari tänään länää. Minäpä, minäpä sain soimaan. Ei ollut mitään tiettyä biisiä, mitä toivoas, niin Sulla on varmaan käytännössäkin tässä näin harvinaisempaa matskua. Tämä on varmaan tänään eka, ekalta demolta, jolloin jollo se oli vielä hyvä. <laughs> Ei se sitten enää hirveästi sen jälkeen sitten mutta... Eka demo. Tai sitten kun B-puolelta oli vielä sinkkuja silloin. Veet. Älkäiset veet. Aivamme missä jatkot? Hei, niin joo, missä jatkot? Pitäis, mä, Mene. mä en oo käynyt muutaman vuoteen roskopankissa. Pitäisikö tästä lähteä roskikseen sitten? Paskikseen jälkeen roskikseen. Vähän aikaa kestää varmaan kuuden, seitsemän aikaa. Seitsemän, Mikä oli paras viidenenellä vuosikymmenelläsi? No ensimmäinen, ensimmäinen pääsiäisläytys, jolloin otettiin pelkästään viadolorosaan. Ja taas tuli toive. Toitetaan nyt näitä toiveitakin tähän näin. Ä, mm, mm, mm, lalala, mikä se nyt olikaan? Ä, missä se nyt olikaan? Missä se nyt olikaan? Saisiko lännä Esimerkiksi 5 dolo vois olla kova. Nyt tulee sitten joka, jopa toivekappaleekin toteutua. Ei pelkästään artisti. Mä, mä olin unohtanut kokonaan, mutta mulla on kerrottu, että vanha kaveri soitti, että mä oon hakenut tota... Ö, E, tota, vapautusta e, matematiikasta psyykkisiin syihin veroten. En saanut. Mutta mä oon saanut vapautuksen koululiikunnasta veroten psyykkisiin syihin. Johtuen sitä, että liikunnanopetta oli natsi. Jouko Jokinen, Juha Jokisen Sotin sen, jos joku muistaa sen TV-urheilutoimittaja ja tuon, mikästä elokuvaohjaa onkaan? Joo, joo, joo, mikä se jokinen onkaan, se, se jokinen se. Anti jokinen, niin. Se sitä. Se, joo, se oli kyllä ihan tää sikä. Oh, oh, oh. Via Doloro, oli liikkona silloin. Kärsimysten tie. Sitten mä muuten ihmettelen, että ei tullut aikoinaan, mä en kertaakaan uskonnon tunnella ennekö täytyy 18 eroa kirkosta vanhemmat ei sitä alu alun aluperi niin mä käyn aika uskonnon tunnilla niin siitä huolimatta mä sanun nelosta millä ilveellä sekin onnistui. ai ja ihania nuoruusmuistoja kyllä kyllä, kyllä, kyllä kelpaa lännen kuulossa jatko teisetä mira toivo on joskus kun on ansi ja leviä toivo joo Joo, ei ehkä tänään. Näältä nyt joku poikotinki kipalle. Ei ole poikotin tehnyt tästä, tästä tota versiota, niin näin ei ole e kykene Mitä sä et ole vielä <tum> Niin, en tiedä. Sain sitten, kun ei ollut, jos ei kestä koululiikuntaa, niin... menin sitten tuon koulu, koululääkärin puheelle uudemman kerran, että perkele, kun pitäisi mennä armeijankin tässä näin, niin sä sanoi, että... Niin se sanoi, ei että sano, ei ongelmaa, olen myös kutsuntojen lääkäri. Eli tuli hoidettua sitten se kansalaisvelvollisuuskin siinä sitten, asevelvollisuuskin samantia. Piti siellä käytymässä, pari tuntia kesti. Näytä tiitsit, no niin! Tuossa on lä lähinnä kaljaa, se tuli näytettyä, maha. Vaskaa, musa, älä nyt viitti. Hei, nyt tulee toivekappale. Oh, pa, pa, pa, pa. Mikäs tulee. Äh, hei, soita se on tässä yksi piisi, missä puhutaan sitä sateenkaaren maasta, joka hylätään ja, ja on pitkä kärsivä tie. Olisiko se tää? Mä en tiedä, mutta mä veikkaan se, se vois olla tää. Mä... Kysytään, että uskot muuten, että T Läntisen 35V-juhlakiertokeikka -juhla, syyskuussa 15 tavastielä oli täyttä rauta. No, on, onko se tavastieläkin viime aikoina esittämään? Voi voi. No hyvä, hyvä. Hei, nyt alkaa lähetyä olla pikkuhiljaa hiljaa ohi. Tähän, tässä al, tässä alkoi pikku hiljaa päästä jo vauhtiinkin. Mä oon, jotenkin me loisin tätä biisiä, kun on lärpättynyt vaikka jatkosti jotain muita miettään asioita. Onkohan nyt nämä säännöt tosiaan kohdalla? Se ei ole mitään merkitystä. Huh, huh. eikä siellä ole pikkuhiljaa tässä näin. Perkele nää meinaa. on, tota, noin, tosiaan tässä. Eli kutetaan vielä kertaleen. Paistetaan, Ho, oh, oh, ho, oh, dolorosa. Oh, tie. Ja koska muisteltiin tuossa menneitä asioita, niin vedetään niin että, niin, otetaan kelataan taaksepäin nyt tätä biisiäkin nyt sitten. Anna aika! Anna! Anna! Anna! Sitten kun me laitan edes Anna, Anna! Anna! Anna! Anna! Anna! Anna! Ehkä me päästään siihenkin kohtaan. Poha! Hei, eipä sitä ole loistava toimintaviesti. Hieno ohjelma uusiksi kun kertaa. Joo, kyllä, ihan takulaa. Vuoden kuluttua pääsiäisenä. Tämä paranee toista tässä. No tyttö on varmaan todella hyvä. Tieto sen laulun, missä lauletaan parhaista miestä, olisi tosi kuulla se. En tiedä, en soita, en soita. Mä en halua enää ikinä kuulla tätä biisiä tämän päivän jälkeen. No mä en halua kuulla tätä tätä, tätä päivää. Se on tässä mene mikä mene näin. Däääääää! Däääää! Däääää! Voisko mitään maista kun ollaan vähällään Ei oo vähällään! Oonpa, onko on kuulla paljon länää? Ooo oh, hyvät naisteerat. Se on sitten viimeinen kerta. Hyvästi! Nouskaa syrösperkelejä! ja. Ah. Huu, -huh. Se on tässä näin. kerta. Huhuh! -huh. Kiitoksia, kiitoksia, kiitoksia Helsinki, kiitoksia Suomi, kiitoksia 50-vuotias, onneksi olkoon 100-vuotiaille Suomelle, onneksi olkoon, kiitos äiti, kiitos isä, kiitos vehko ja lukio, kiitos tasapäistävä, ankea, masentava 80-luvun hyvinkää, sen ansiosta minusta tuli tällainen, pakko oli aivan täysin muuta. Oi, oi, oi, oi. Millainen pitkä peria tämä on? No se selviää Aika sitten. Matti, niin soittaa. Ot ot otetaan ehkä vaalispesu. Ootko oikeasti 50 v? Saatana paljon onnea. Noniin, no no Eikä nyt tule siltä. <hah> Arvokkaan herrasmiehen hommia tämä meikäläisen duuri. Länetäs moi. Soitat hyvää muusaa, joo. No! Tehtiä, ja nyt antaa mennä putkeen loppu loppuasti kokonaan liika lupasin ouymanat kuinka nuo sanat voisin saada takaisin Hohoja! Joo, nyt lähdetään meinaa ryppäämään. Me ollaan kaikki ansaettu sen! Oh, oh, via Dolorosa! Kärsimysten tie! Kyllä, 50, 50, 50 vuotta kärsimysten tietä. 50 oh, oh, vuotta! Huh, huh. Ei perkele. Turispa läntiä, toivota. No niin, ja toivotaan. Ei, eh. enpä tiedä. Nyt on pää kyllä niin tyhjä, että ei sitä täyttämättä sitten täyttämään tämän jälkeen. Katsotaan, miten käy. Ja toivottomuus. Toivottomuus, muusto no kyllä se iskee tässä on näin. Huone. huone on kohta autio, minä poistun täältä. Jota ikävän öljylamppu. Itse ikäväny öljylampu mainittu. Halvaana valaisee. Anna, ha Anna, Anna, Anna, Anna, Anna. Anna, Anna, Anna, Anna, Anna, silmän räpäin. vuotta. Ja paskiksena. Tosin Tosi mä oon tehnyt, mä paskista mä oon 16 vuotta, että kärsimysten. sitten kun tulee 50 vuotta paskista, niin sit mä lupaan lopettaa. Mitäs silloin on? Via dolorosa! Mitäs mä oon silloin? neljä? Sitten sit laitetaan lappuluukolle viimeistään. Tämä on lupaus. Kärsimysten tie. Tie, tie. Tie, tietie, pissa kyllä tehdään, tästä tehdään, tästä räjityksestä te jos mistä teille. Soita vielä kerran kun en kuullut. Toista 50 vuotta paskaa, kiitos kyllä, kyllä, Paljon paskaa onnea ja terveisiä Hanalle myös Tee Määt, Hoisma Kalia tai Tomi Läntistä. Hari ah, niin muista pistää tänään Sventiellä fotaisia, kyllä. Joo. Viodoloro. Pitäisikö aloittaa seuraavakin lähetys Vierola-Roosalla? Pysyksikö tässä veikselään? Mä katsotaanko no niin, mutta Se oli tässä näin. Kiitoksia kaikille osallistujille ja onnittelijoille. Muuten päin, näin, päin, pois ja niinpäin päin, pois. Olen heiluttunut. Lähden roskikseen ryppäämään hyvästi.